Gurekin, antolatzaile bat, profesional oia, leire horla bahia, egunon? Kaizio, egunon. Antolakuntzaren ardura izan duzun, ba, tx, e, txintaizke bakarrik, beraz nola, nola iragandaz zuzoku ardura edo hori hori behar bada? Ba behitu dela urtebeteko gauza bada, niri ba, bueno, ba bizikleta utzi berria rapatu zidan e, e historia honek. Eta aldun diarekin nengoen beste proiektu batzutan, eta, bueno, biltzatu ba, nahi zuten proiektu hau, bai alabai, eta, bueno, ba, noski, ibilbide profesional bat izan ostean, eta emakumezko entxirrindularitzen bizitu ostean, ba, zenbat gauza gelitzen ziran egiteko, ba, bueno, alde aktibo honetara pasatzeko erabakia hartu nuen, eta, bueno, ba, prozesua luzea izan da, urte beteko lana izan delako, baina, ba, dirudi, honetan ba, larumatonetan, errealitate diurtzera doala. Urte bateko lana, labur biltzeko etapa nagusiak, lasterkaldi berri bat antolatzen denean, naiz eta gizonezkoa baden? Bai, bueno, gauzada, hori, ba, ba behila ba, izarketak egun berdinean direla, eta, bueno, ba, emakumezko entzat, egun bateko distantzia, bueno, internazionalki, bueno, peraiek gutxigora bera da berroge, egun doita mar kilometre inguruan, lehiatzen dira eta, eta bueno, e, horretarako distantiarako, ba, laizerketa prestatu dugu. Bezera nahi du e, gizonen e, ibilbidearen parte bat izanen dela edo beste bide bat zu, nola izanen da? Ba, behitzu, gibuzko ez da lurralde oso handia. Beraz, ba, emakumeak amartzen irteten dira gizonezkoak amaik eta erditan. Eta, bueno, ba, puntuak egongo dira adibidez, ba, jaizkibelko igoera gizonezkoak bezala segingo dute, Baina egia dena da ba, behin hirugeitamen zortzigarren kilometrotik aurrera, emakumeezkoen laizterketa bukaera eta giizanezkoena berdin berdina izango dela. Ega nahi du astapena ez bedina dela. Astapena ez bedina zeren eta bueno, Gizonezkoen laizterketa hau olur laisterketa bada eta egun bateko distantzietan ba, beaiek behar beda on da kilometro egiten dituzte eta emakumeak do hogeite Hori zer da orokortua jan nahi du mazteen egun bateko probek guziek egunta hogeita hamar kilometro egin behar dutela? Bueno, ez dago, ez gauza da, ba, bat puntu bat kategoriako laizterketa ginela, eta kategoria honetan, e, kilometro luzeenak, eunda berrogoiko muga geneukan eta gu, ba, bueno, ba, araudiari begiratu ze araudio horren egin dugu laisterketaren distantzia. Horrik ez du esan nahi, ez dugunik sinizpen, emakumeak luzeago ere aritu daitezkela, baina azken finean, bantolat ba, zaile bezala ere ba, Bueno, espektakuloa nahi dugu eta iruditzen zaigu ba distantzia horietan eta ibilbideak oso zaitasun handia izango du, zeren eta 2.000 eta metroko desnibela izango du, beraz ba, egokia iruditzen zitzaigun, eta bueno ba, neskake ordu eta terdiak aldera espero ditugu donostiako bulebarrean, eta bueno, ba, ziur ordu horretan bulebarra jendez gainezka izango dela, ba, emakumerik eh, onenen zaik. Aipatu e, duzu sailkapen um, bat uh, lasterkaldiaren nahe, bat kakotsu, bat puntu bat, Hai. edo goi maila da emazteak doakien ba, ez? Bueno, egun ueltur da, kategoria maximoa, egia da e, uzik edo bueno, batxirrendularitaren e, organogorengoa urrungo urterako e, bueno, ba, egitura derriak e, planteatu dituela, eta bueno, esan genezak Laketa urrungo urterako pro-series kategoriraz iritziko litzateke hurrenagoko urtean Worldtur edo kategoria maksoa zanna lizteko. Ez astapen larun bat untan izanen da, aipatzeko izen ospetsuak oha, mundu mailako oberen batzu aienen dira? Bai bai. E, bueno, momentuen honetan munduko rankinean e, buru den anemiek ban bin ban beuten daukagu zorionez. Eta, bueno, ba, emakumezkoen girora begiratzen malin badugu, ba, hau da etapeka, etapeka burutzen den e, emakumentzala izterketari garrantzitsuena, ba, lehen da bizikoa marretatik bost izango ditugu. Eta, suste dut, Lenda bizikoa edizioa izateko partairetza ba, ba, oparo txue eta maila oso altuko daukagula. Euskaldunetan badira pixka bat nagusi gai edo favorituetan kokatzen dituzunak? Bai, ba hor e, ba, Gipuzkoar da daukagu buruburuan Anesantesteman dela eta berak eh Vbikoitza ente e, talde Alemanarre Alemaniarrarentzat eh laisterka du eta bueno, ba e, Frantzian, ospatu den laku zen ba Aurreneko 10 ibilida eta Italiako jiruan ere ba, mendia azaltzen zen bakoitzean beti aurreneko 7, 8, 9-tan beraz ba, bueno, bere hankarikonenak oraintze ditu eta etxera leiatzera dator, beraz, begia pentsat oso egungarrantzua izan daiteke eta gero Moviestar taldean ere Eider Merino daukagu eta bueno, ba izan daitezke ibilbide honetan Euskal in, e, ordezkaririk indartzuenak. Favorito uh, a a un diegando su van Ruben un Uh, aukerak baditu adibidez uh, ane Shane Estebanek egun bateko lasterkaldi batean uh, olako bati nagusitzeko? E, inagusitzeko ez dut utzte, eta Banplutenek ba sekulako sasoia erakutsi du jiruan. Baina, egia da ere, gero taldea ere oso indartsu duela, zeren amanda esprat ere, ba, punta-puntako eh, eskalatzailea da, beraz, ba, normalean, gauza ondo bidean, eh, taldeka eta, bueno, ba, aukera desberenekin jokatu dezakete, Michelton taldekoak, eh, irabaztearen aneren zatzaia iriten zai, baina, bueno, batek da ki ez, eh, etxeko errepidetan, etxeko jendearekin zaudenean, ba, batzutan motivazio berezia izaten da, Baia, bueno, gauzak eh, ondo bidean iruditzen zaigu, ba, Micheltoneko ba, Bai Van Bleuten, bai Esprat dela garaje izan daitezkela, eta bueno, ba gero Soraia eh, Paladin eta badira eskalatzaile eskalatzaileak garrantzitsuak gauzak zaila jartzeko beraz ba karrera polita ikusiko digula iruitzen zaigularun batean. Zenbat parte hartzaile? Ba, eun inguru. Zer aurre kondu du holako lasterkaldi batek eta nor dira laguntzaileak? edo babesleak. Ba, behitu proiektua bultzatu zutenak, e, batez ere instituzioak. Ez nituzkiai aipatu nahi, zeren baten bat bidean usten badut, ba, agian ez da, ez da punturik egokena, baina bai, gustatuko lizei dake azpimarratzea, agian em, emakumezkoen probaren kasuan, e, agian retornoari gehiagi begiratu gabe, e, dugun kompromezua eta berdintasunareko Ba, gipuzkoak beste behin irakutsi duen ba izugarria izan dela, eta bueno, ba, pertsonalkin niretzat e, proiektu guzti hau eta historia guzti hau aurrera ateratzeko ba, ba, ba, bueno, gogorik ustea ezinbesteko izan da. Aurrek konduaz mintzatzeko zenbaki bat? Ba, berreun mila euro, berreun da berroita marringuruan mogitu daiteke emakumeena eta bueno, ba, gizonezkoari batuta, ba, ba, egun bateko bila izerketa izateko ba, ba, ba, presuposta ondia behar da. Gizunena gehituz milioi bat. Eh, horri inguruan ibili daiteke. Bai.